טוב, אז אנחנו מעוניינים לראות מה קורה בעולם. לא כזה בעולם, האמת, באינטרנט. יותר בכיוון של מה הולך או מה נשמע. עם יאיר מורה, כתב טכנולוגיה של מאקו שלנו, שהטיע על הקו, ואני מת עליו, מה קורה אח שלנו? אהלן, ואני מת על זה שאתה שם אותי אחרי כאלה קלאסיקות, זה קוראים לי להרגיש שיש לי קלאסה. יש לך קלאסה עם סטייל עם <אח> של פירסינגים. <laughs> יש לך הכל מהכל ועוד תוסיף קצת מלמעלה ותטבלן עם טבסקו ירוק חריף אקסטרה. טוב מאוד, תהיה לדרך. אז uh, השבוע הוכרע קרב בין שתי הסופרמניות הישראליות, גדולות העל, והוא הוכרע לטובת uh, גל גדות, שהיא עכשיו הישראלית הפופולרית ביותר בכל הרשתות החברתיות, אחרי שהיא עקפה את uh, גל, בר רפאלי, סליחה. <laughs> <laughs> אחרי שגל עקפה את גל. אחרי שגל העלתה את הסרטון שהיא <gall> רוקדת על הכיסא. גל העלתה את בר, כמובן. <laughs> כן. לא, לא קשור לסרטון, זה פשוט הסרט וכיכובה, אתה יודע, דרם <laughs> את לפופולריות שלה, ועכשיו... Uh, יש לה טיפה יותר עוקבים מבר ישראלי בטוויטר והרבה יותר ממנה פי שלושה בערך באינסטגרם ופייסבוק. ברכות לכוכבת שלנו. חופשי, חופשי ברכות. נעב... גאווה, נעב... גאווה נעבור... לגמרי. כן. נעבור למשהו קצת פחות אופטימי מאיזושהי בחינה. שוט. ספר ישראלי חדש שכובש אמזון למרות שאין בו טקסט. אוקיי. דבר כן. אלינו, מה? מה מאחורי מה... הספר הזה עומד אה, אה, אסף וול, שמי מהמאזינים מאז... של גללי ישראל שלא מכיר אותו צריך לחשוב פעמיים לאיזה תחנה הוא מאזין. אסף וול הוא ראשיית ימין בפייסבוק ובכל מיני מקומות אחרים, אה, והוא כתב ספר של 120 עמודים בגרסה העברית, 130 עמודים באנגלית, על, אה, שנקרא היסטוריה של העם הפלסטיני, אה, וכוויץ, כמובן כבדיחה, אה, הספר רק אה, כדי להגיד שאין ביסטוריה לעם הפלסטיני. הוא הוציא את הספר, וזה אמיתי לגמרי, זה לא בדיחה, הספר יצא. אני יוצא את עצמי מלצחוק, אני לא סוגר אם לצחוק או לא, אתה מבין? אז אני איתך, איך על זה? אתה מוזמן לצחוק, אני לא יודע, מי שקנה את הספר מוזמן לזכות, כי הספר הוא לא חומר קריאה משובח, נגיד ככה, אלא אם כן אתם כותבים אותו בעצמכם. לגמרי. אז כן, הוא השתלם כבר על כמה קטגוריות באמזון, אתה יודע, באמזון אחד הדברים זה שיש להם כל כך הרבה רשימות. קטגוריות באתר, שכל ספר בסופו של דבר יהיה מקום ראשון באיזושהי תת קטגוריה של uh, הספר הכי נקרא uh, בתחום מדינת ישראל בנושא של היסטוריה הפלסטינית. כן, כי יש שם עוד אחד. יש רק אחד. טוב שכך, הוא עדיף רק אחד. <laughs> מה עוד, מדבר אליי, מה עוד חדש לנו שם? יש עוד איזה נושא ככה מעניין? כן, נרד לא לא מיר. מיר שמצליח לעצבן אותנו uh, שוב ושוב, הפעם הוא uh, שיתף uh, המלצות לקריקטורות של מאייר שנחשב אנטישמי. וזה הרגיז כמה גולשים, שאחד מהם זה אתר ביקורת התקשורת פרספקטיבה, ששיתף עם הגולשים שלו את ההמלצה של ארדמיר, יחד עם כמה מהקריקטורות הכי טובות שצייר אותו קריקטוריסט שנחשבות אנטישמיות. ארדמיר מאוד נעלב, הוא חשב שהם מנסים להוציא את דבריו מהקשרם, ויש שם מאבק מעניין בתגובות, הם מוזמנים לעיין. אנחנו נעיין? מה זאת אומרת מוזמנים? אחרי איך שסיפרת לנו על זה, בא לנו להתעצבן קצת, נלך, ניכנס, נעיין. ובעוד שלושה שבועות אתם מוזמנים לא לגלוש, כי האינטרנט שלכם הולך לעבוד קצת לאט. לא, לא, לא, זה כבר, זה תרגיל, אתה לא רציני. נכון, אני באמת לא רציני, אבל כמה עשרות התרגילים הגדולים בעולם הולכים להשתתף בעוד שלושה שבועות, ב-12 ביולי, בדיוק באמצע החופש. במחאת רשת נגד משרד התקשורת האמריקאי. עוד הפעם, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד הפעם ולאט ותעמוד הרגל אחת שאתה עושה את זה, לא הבנתי מה הולך לקרות. למה אין לי אינטרנט איתי? אז זהו, אתרים, אתרי אינטרנט אמריקאים מוחים נגד יוזמה של המקבילה האמריקאית לשר התקשורת, שמונה על ידי טראמפ לפני כמה חודשים, לבטל חוק שכו, שחוקק בתקופת הקודם שלו, שמונה מטעם אובמה, וקובע שהאינטרנט, אסור לגעת בו, כלומר לחברות שמספקות שירותים באינטרנט צריך להיות מין שוויון זכויות כזה, שכולן יכולות לנצל אותו באותה צורה. אז שר תקשורת מטעם טראמפ אומר שהחוק הזה הוא עודד התערבות של הממשל באינטרנט, הוא רוצה לבטל אותו, ועכשיו כמה אתרים מאיימים להשבית את האינטרנט בחמישה ימים לפני שהחוק הזה אמור לעלות להצבעה ראשונה. ואחד מהם הוא אתר הפורנו השני בגודלו בעולם, שהוא האתר הראשון שגילה מה המחאה תערב, כי זה לא פורסם עדיין. והוא אמר, אנחנו הולכים לעשות ככה, שכשאתה נכנס לסרטונים באתר, הם ייתקעו, ויעלו לך הבהרה שאם לא תשלח עכשיו מכתב זועם לשר התקשורת, כל האינטרנט יהיה ככה לנצח. טוב, אנחנו, אנחנו נקווה אנחנו... שזה לא יקרה. יאיר מועקר שלנו שם. כתב טכנולוגיה מאקו. לא הסתכלתי על השעון מרוב שהייתי מסוקרן עם מה שאתה אומר, ואנחנו חייבים להמשיך ולטוס, תודה רבה על כל הידיעות, ואנחנו נקווה שהאינטרנט שלנו יעבוד, וזה באמת לא, לא יצא לפועל. הלוואי, יאללה, מצוין, חבר, להתראות <laughs> בינתיים.